Dorul pentru taina talanților. Doamne, dorul de țară, ca un talant ne-l-ai dat, și când eram căzuți în păcat, în noroiu, lumii l-am îngropat. Doamne, dorul de tine, ca un al doilea talant, când ni l ai dat, puterea sufletului nostru ai înviat, ai măsurat. Și să adunăm talanții de titori duhovnicești. Am câștigat. Doamne, dorul de neam ca al cincilea talent când ne-l-ai dat, noi de sine ne-am lepădat. Crucea neamului ne-am luat și pe tine te-am urmat. Doamne, dorul de cer ca o coloană de talanți fără sfârșit când ne-l-ai dat. Noi cu cei 10 talanți în visteria casei tale am venit și ție-ți-am lăsat. Doamne, dorul de mântuire ca un al 11-lea talant când ne-l-ai dat, cu râvnă să umplem visteria împărăției tale am alergat. Doamne, dorul de sfințire ca un talant de lumină când ne-l-ai dat. Noi copii am botezat, tineri am cununat, bolnavi am cercetat, săraci am ajutat, parastase și liturghii am purtat și preoți am ridicat. Doamne, dorul de desăvârșire ca un talent de taină în cuget ne semănat, și cărți sfinte pentru hrana sufletelor, ca o anaforă am împărțit și-am dat. Doamne, Dorul de îndumnezeire, ca un talant al Duhului Sfânt peste noi ca o lumină s-a lăsat, și în duhuri ca îngerii Tăi ne-a schimbat. Doamne, dorul Tău dumnezeiesc, ca un talant al cuvântului Tău, într-o pară de foc ca pe slujitării Tăi ne-ai și să trecem peste fluviul de foc, în straie de foc ne a îmbrăcat. Doamne, dorul tău Dumnezeesc, ca un talent de iubire în inima noastră a intrat și cu jertfa de sine ne a culunat. Lacrima de mărgăritar a râvnei. Doamne, tu ești lacrima de mărgăritar. A râvnei noastre, de aceea pilda talanților să o facem neajutat, să dobândim al 11-lea talant ca o trecere prin partea bucuriei am aflat și porunca ta am ascultat.